la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C030 și 3.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 studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate sub forma a lecțiuni de 30 de minute în lungime fiecare, astfel încât să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C033 va debuta cu prilejul citirii versetului 16 al capitolului 4 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, citire urmată de meditația însoțitoare. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie astăzi să vă prezint câteva informații cu privire la felul în care Marele Petre Țuțea privea raportul omului cu natura, cu societatea și cu Dumnezeu. În cartea Jurnal cu Petrețuțea semnată de Radu Preda, publicată la București 1992 de către editura Humanitas, am ales să dau citire la două citate, unul de la pagina 139 și unul de la pagina 141. Se cuvenea totuși să prezint câteva detalii cu privire la această carte, chiar pe coperta din spate este o mențiune care spune că jurnal cu petrețuțea, deci această carte, reînvie imaginea publică a celui mai oral gânditor român, completând-o discret cu fața sa neștiută, inaccesibile aparatelor de firmat sau reportofoanelor. Dialogul, analiza și un anume inefabil al odăi de lângă Cismigiu se intre în prima carte adevărată cu și despre Țuțea. Așadar, cartea aceasta constituie un dialog purtat de Radu Preda cu Petre Țuza pe perioada dintre 6 octombrie 1990 și 6 octombrie 1991, timp în care au locuit împreună Radu Preda în caritate de asistent social. La pagina 139, Petrețuțea vorbește despre înlocuirea religiei cu știința și spune el mai departe Fără credință și biserică, omul rămâne un simplu animal rațional și muritor, raționalitatea având doar caracterul unei mai mari puteri de adaptare la condițiile cosmice decât restul dobitoacelor. Când zici că omul e un animal rațional, Atributul raționalității îl distinge de restul vietăților, nescoțându-l din perspectiva morții absolute. Moartea devine relativă, ca o trecere numai prin religie, știința oricât de savantă, nescoțând omul decât aparent din regnul animal. Nici o consolare că eu mă deosebesc de elefant sau de capră pentru că fac silogisme dacă apar și dispar în mod absurd din natură. Apoi intervine Radu Preda, religia nu te ajută să evadezi din lume, ci să devii un mai bun locuitor al ei. Și răspunde Țuțea, trebuie să recunoaștem că supranaturalul eliberează omul din înlănțuirea cosmică, dar religia ca atare nu te face să ieși din natură pe care o consider creație divină, ci să te situezi deasupra ei. Și apoi la pagina 141 spune Țuțea, N-am putut în viața mea să-mi satisfac această dorință. Să aud un antropolog savant la Sorbona discutând jocul vieții și al morții. Să vezi cum la Sorbona apare o arătare care se mișcă în misterele existenței ca curca între popice. La Sorbona. Apoi Radu Preda spune, mișcându-se așa zis autonom și țuțea completează. Omul autonom e iluzoriu, fiindcă sau e sub imperiul transcendenței și atunci este religios, sau e sub imperiul naturii și atunci e materialist. Autonomia umană nu poate fi concludentă, adică omul nu este ființă liberă dacă nu are finalitate religioasă, deoarece chiar dacă descoperi un leac. Împotriva cancerului Și ești un mare binefăcător pentru omenire Nu te deosebești de vulpe și de elefant Dacă te consideri absolut muritor Adică dacă apari și dispari în mod absurd În știință și tehnică Întâlnești la orice pas utilul Comodul, socialul și mentalul Dar nicăieri adevărul consolator Adevărul absolut nu poate fi gândit decât teologic, deoarece numai teologul vehiculează cu el în mod dogmatic și ritualic. Încheiat citatul. Adevărul consolator Nu știu în ce măsură a ajuns în final Petrețuțea să cunoască acest adevăr consolator și mai mult să se împărtășească cu el. Ba, mergem mai departe și spunem Având în vedere că adevărul este Domnul Iisus Hristos, El este calea, adevărul și viața, El nu este numai un adevăr consolator, ci este un adevăr care aduce împlinirea de plină a ceea ce a fost omul gândit în planul divin al lui Dumnezeu. Omul s-a depărtat de la adevăr s-a separat de adevăr în grădina Edenului prin trista experiență a neascultării de adevăr de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos la plinirea vremurilor a venit ca adevărul consolator și împlinitor care a adus înapoi pe om la contactul cu adevărul și nu numai la contact ci l-a adus în capacitatea de a se împărtăși de plin, desăvârșit și pentru totdeauna cu adevărul suprem, adevărul divin, cu făcătorul său. Ba încă Domnul Iisus Hristos a realizat o taină neînțeleasă pentru noi și poate veșnicia ne va ajuta să pricepem ceva de ea în dumnezeirea omului, ceva pe care Adam n-a experimentat, în grădina Edenului Căci acum omul fiind născut din nou prin Duhul Sfânt din Dumnezeu Moștenește însăși firea lui Dumnezeu Hotărât lucru în calitate de creatură În calitate de făcut și nu făcător Dar el moștenește firea lui Dumnezeu Este născut din Dumnezeu Nu așa cum Adam a fost făcut foarte interesantă și întemeiată de plin pe adevăr este afirmația lui Țuțea că omul nu este ființă liberă dacă nu are finalitate religioasă. Omul devine liber numai în momentul și în condiția în care acceptă unirea lui cu Dumnezeu făcătorul său. Am zis acceptă pentru că omul are libertate de voință. El are libertate de alegere căruia din cei doi stăpâni să slujească, stăpânului creator al tuturor lucrurilor, Dumnezeu sau stăpânului veacului acestuia, satana, prințul Întunericului. Cât despre apartenența lui la satan, la prințul Întunericului, Omul nu are nevoie să facă nici o alegere, deoarece toți ne naștem în sclavia lui Satan. Așa după cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu, omul este născut în păcat și în fără de lege. Numai în cazul în care vrei să aparții lui Dumnezeu. Făcătorul tuturor lucrurilor lui Dumnezeu care te-a făcut ca să fii al Lui pentru toată veșnicia prin libera ta alegere, numai în cazul acesta trebuie să-L alegi pe Dumnezeu și în momentul în care L-ai ales prin Domnul Isus Hristos, de atunci ești liber în El cu adevărat, așa cum spune însuși Domnul Isus, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi slobozi cu adevărat. Doamne Tată Ceresc îți mulțumim pentru eliberarea pe care ne-ai adus-o Din robia și sclavia lui Satan Îți mulțumim că prin Domnul Isus Hristos acum suntem liberi Și te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj Descoperindu-ne tot mai mult adevărul acesta minunat Prin Duhul Tău Cel Sfânt Spre slava Ta și fericirea noastră veșnică, amin Sufletul meu și și-a gândit, se veselește Duhul meu, Când Dumnezeu mântuit-o vultare, Căci a privit spre mine Dumnezeu, Privi Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 16 al epistolei lui Pavel, al I-i epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 4, unde apostolul Pavel, mânat direct și nemijlocit de Duhul lui Dumnezeu, ne îndeamnă de aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Cea mai bună învățătură pe care vrei să o dai altuia este exemplul vieții tale. Nu de teoria luminii este nevoie în întuneric, ci de lumină. Nu de teoria neprihănirii duce lipsă lumea păcătoasă, ci de neprihănire. Nu de vorbe frumoase despre Cristos are nevoie omul, ci de Cristos însuși. Mai bun este un gram de trăire sfântă decât o tonă de teorie despre sfințenie. Domnul Isus a venit pe pământ nu să întemeieze o religie plină de regulamente, statute, canoane, teorii, ci El a venit să aducă o nouă viață. La Ioan 5 cu 40 spune Domnul Isus: și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Acolo unde este viață, acolo este adevăr, acolo este Hristos. Teoria este bună numai în măsura în care te duce la viață, la Hristos. Numai cine are viață, poate să dea viață. Numai cine are pe Hristos în trăirea sa, îl poate da și altora. Cel mântuit cu adevărat va ajuta în mod real la mântuirea altora. Nimeni nu se încălzește la un foc pictat și nu-și potorește setea la un izvor închipuit. Călcați pe urmele mele, zicea Sfântul Apostol Pavel, pentru că urmele mele sunt exact pe urmele adevărului, pe urmele lui Hristos și ele duc sigur la țintă. Fericitul Augustin spunea că, înainte de a vorbi, apostolul trebuie să-și ridice la Dumnezeu sufletul însetat, să bea din el însuși, pentru ca să poată adepa pe alții din ceea ce a băut. Vorbind despre pilda vieții Marelui lui Pavel, Sfântul Ioan de Aur spunea următoarele. Jertfelnicul, adică altarul din legea veche, nu slujea decât iudeilor, pe când Pavel a slujit lumii întregi. Acest jertfelnic a fost mai strălucit decât cerul, pentru că nu era luminat de mulțimea stelelor, nici de razele soarelui, ci avea în el pe însuși soarele dreptății, care răspândea razele sale minunate. Încheiat citatul. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus? Citim la 1 Ioan 2 cu 6. De aceea, orice creștin adevărat, orice răscumpărat al Domnului, trebuie să fie o pildă vrednică de urmat, o călăuză sigură prin trăirea lui spre împărăția sfințeniei, adevărului și dragostei lui Dumnezeu. Iar la Tit 2 cu 7 citim: Dă-te pe tine însuți pildă în toate privințele. Zice misticul Toma de Kempis că de vreme ce nu poți forma din tine însuți pe bărbatul care ai voi, apoi cum ceri ca să prefaci pe altul după placul tău? Frații mei, să ne lăsăm zilnic lucrați de Dumnezeu ca să putem ajunge prin trăirea noastră să fim cale spre mântuire și de săvârșire pentru cei din jurul nostru, să putem avea curajul să spunem tuturor deschis Ceea ce spunea Pavel, călcați pe urmele mele ca să puteți ajunge în împărăția vieții sfinte și fericite, ca să puteți afla o dulce a adevărului. În continuare, la versetul 17 din 1 Corinteni 4, Pavel continuă.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 pentru convingerea celor necredincioși și pentru înălțarea numelui Domnului Isus Hristos în lume. Niciun urmaș al lui Hristos nu-și trăiește, nu trebuie să-și trăiască viața la întâmplare în mijlocul oamenilor, ci după planul și voia lui Dumnezeu. Orice creștin adevărat este un purtător de Hristos și de lucrul acesta trebuie să fie de plin conștient, tot timpul ca să se poarte într-un chip vrednic de chemarea și alegerea lui. Dacă oamenii nu găsesc pe Iisus în Biblie, zicea un credincios, e vina lor, dar dacă nu-l găsesc în viața de toate zilele a noastră, este vina noastră. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel căuta să-i încredințeze pe frații din Corint de misiunea sa și de adevărul pe care îl purta. Viața lui era cea mai puternică dovadă în privința aceasta și el nu se ferea să se dea drept pildă ca să-i poată convinge mai ușor și astfel să le îndrepte pașii pe calea unică a adevărului mântuitor. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, spune el. El, Timotei, vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oamenii. Nu e o laudă ci o datorie din partea noastră, ca urmași ai Domnului Hristos, să ne dăm pildă de trăire și lucrare în fața oamenilor, dar să fie adevărată. Putem aduce și martori, toate însă trebuie să aibă în vedere scopul, aducerea sufletelor la Hristos. Nu este o mândrie din partea luminii să se numească lumină, existența ei dovedește acest lucru. Cel neprihenit poate să spună Priviți la mine, eu am fost orb Și acum văd, am fost pierdut Și acum sunt fiu în casa tatălui ceresc Sunt fericit, veniți și voi unde sunt eu Și veți fi și voi fericiți Cel care nu e neprihenit, mântuit Dar spune cuvintele acestea Este un fățarnic mândru Viața lui însă îl va trăda curând Dacă îl arăt pe Hristos în viața mea nu e o mândrie să-l arăt și în vorba mea. E chiar o mare datorie și dacă nu o fac, voi fi răspunzător în fața scaunului de judecată. Spune aici, deci, apostolul Pavel, pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, el vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni. Purtarea bună Învățătura bună și adevărată se află numai în Hristos, de aceea Sfântul Apostol vorbește despre felul meu de purtare în Hristos. Dacă suntem în Hristos, putem să facem orice, pentru că orice facem este numai felul lui Hristos. În afară de Hristos, chiar cele mai frumoase lucruri pe care le-am putea făptui sunt tot felul lumii și al păcatului. Cine este în Hristos se cunoaște și prietenii și dușmanii recunosc lucrul acesta. Adevărul este ca soarele, nu poate fi acoperit cu palma. În versetul următor la versetul 18 de la 1 Corinteni 4, apostolul Pavel spune următoarele. Unii s-au îngâmfat și și-au închipuit că n-am să vin la voi. Știți, îngâmfarea și închipuirea sunt nedespărțite, așa cum nedespărțit este fumul de foc. Cei mândri sau îngâmfați trăiesc din închipuiri, nu din realități. Mândria și adevărul nu pot locui împreună. Despre Lucifer, cea mai mândră ființă din univers, se spune că este tatăl minciunii, așa cum citim la Ioan 8, cu 44, și adevărul nu este în el. Duhul mândriei îmbolnăvește rațiunea și omul nu mai poate gândi drept, nu mai poate avea criteriul obiectiv al adevărului și din această cauză tot ce gândește, vorbește sau ce face este strâmb. Mândria este dușmanul cel mai puternic al credinței drepte. La rădăcina oricărei rătăciri sau neascultări de Dumnezeu și de adevăr, este mândria sau îngâmfarea. Când omul privește spre Dumnezeu, se smerește, iar lumina adevărului îi inundă ființa. Când însă privește spre sine, spre înțelepciunea și puterea sa, se îngâmfă și îngâmfarea îl coboară în întuneric și îl doboare în adâncul închipuirilor. La Ezechiel 28 cu 17 citim Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta De aceea te arunc la pământ Așa vorbește Dumnezeu despre Lucifer Cel mai mare și mai frumos înger Care din pricina îngânfării s-a prefăcut în diavolul întunecat Și a fost aruncat din cer Mândria, zice Sfântul Isac Sirul este mama viciilor din pricina căreia și diavolul s-a făcut diavol nefiind astfel mai înainte. Toate păcatele sunt urâte înaintea lui Dumnezeu, zice Sfântul Antonie cel Mare, dar cel mai urăcios păcat este mândria. Vedeți, așa ni se arată și aici, că în adunarea Domnului Isus din corin. Printre alte păcate, pătrunsese și mândria, din pricina căreia frații nu se mai puteau uni între ei. Unde este mândrie, nu poate fi unitate, nici dragoste. Să ținem necurmat firea veche pe cruce și atunci vom fi feriți de cel mai groaznic păcat, mândria. În versetul următor, la versetul 19 din 1 Corinten, 4, apostolul Pavel le spune corintenilor, dar dacă va voi, Domnul, voi veni curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat. Dragii mei, mai întâi de toate, în orice împrejurare și pentru orice lucrare, trebuie căutată voia Domnului, căci numai în felul acesta credinciosul își poate trăi viața normal, frumos, spre folosul altora și spre slava lui Dumnezeu. Dacă va voi, Domnul, zice aici Pavel, voi veni în curând la voi. Inima care iubește cu adevărat pe Dumnezeu va afla totdeauna cu ușurință voia Lui, căci dragostea descopere ceea ce îi trebuie dragostei. În dragoste este lumina desăvârșită și puterea de nebiruit. Dacă Domnul Iisus a spus, totul îi este cu putință celui ce crede, la Marcu 9,23, cu atât mai mult se poate spune, Totul este cu putință celui ce, prin credință, iubește cu adevărat. Frații mei, să avem pe inimă împlinirea voii lui Dumnezeu și nu ne va fi greu să o cunoaștem în orice timp și în orice loc. Toate pladurile și gândurile noastre să le punem înaintea Domnului și să spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Cel care stă cu adevărat sub călăuzirea Domnului trăiește liniștit, încrezător și plin de bucurie totdeauna. Dacă va voi Domnul, spune deci aici Apostolul Pavel, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor care s-au îngâmfat. Sfântul Apostol Pavel scrie aceste cuvinte creștinilor din Corint pentru a face de plină lumină cu privire la luptele și frământările dintre ei pentru biruirea adevărului nu pentru ca să-i facă de rușine pe îngând care îl vorbeau de rău pe marele slujitor al lui Dumnezeu, ci pentru ca să-i biruie și să le zdrobească starea lor rea. Fericit este sufletul biruit de adevăr, chiar dacă la început îi se pare o silă. Sfârșitul este însă întotdeauna viață și pace. Mai bine să sufă biruit de adevăr decât să meargă bine în brațele minciunii. Corintenii vorbeau multe căci așa e gura în fării, fără frâu, dar aceasta nu era o dovadă a puterii și a adevărului. Sfântul gură de Aur zice că biruința este nu a celor ce vorbesc multe, ci a celor ce fac multe. Dacă va voi domnul, așadar spune apostolul Pavel, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor care s-au îngânfat. Cuvântul lui Dumnezeu ne înștiințează că toate lucrurile își au vremea lor sub cer. Vine astfel o vreme când totul va fi descoperit în viața noastră. Să nu uităm lucrul acesta. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu că și prin mesajul de astăzi ne-a îndreptat atenția către lucrurile importante ale vieții Ne-a vorbit despre necesitatea absolută De a-L primi pe Domnul Isus Hristos În viețile noastre ca mântuitor Dacă vrem să devenim oameni cu adevărat liberi Adică oameni care să putem să facem binele Să putem să fim de mare ajutor celor din jurul nostru Și în final să-L slăvim pe Dumnezeu Care este Creatorul nostru Care ne-a făcut ființe atât de minunate și care a făcut atâtea lucruri tainice în toată creațiunea sa. Apoi Domnul Dumnezeu ne-a dat și lecția aceasta și ne-a învățat ca, la fel ca Apostolul Pavel, să căutăm în toate voia lui mai înainte. Așa cum Apostolul Pavel spune aici, dacă va voi Domnul, Așa să facem și noi în viața noastră, să ne gândim întotdeauna când avem de făcut ceva de plănuit, ceva să punem mai înainte voia Domnului, știm că voia Domnului este bună, plăcută și desăvârșită, voia Domnului este cel mai mare bun din tot Universul, de aceea Chiar dacă planurile noastre pe care ni le-am alcătuit cu multă grijă și cu multă bucurie în inimile noastre nu fac parte din voia Domnului, să cedăm liniștiți în favoarea voii Domnului. Voia Lui este singurul lucru care ne aduce și nouă bucurie, care ne aduce împlinire în final și toată fericirea. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C030 și 3, care vă vine din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie partea fiecăruia dintre noi care ne deschidem să le primim prin Domnul Iisus Hristos spre slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin! Cu bucurie, mereu mai vie să ți Iisus iubit. Tocești mai sus prin răstignire, ne derulit. Tocești pire, mai sus de fire, prin răstignire, ne în viața, prin Cu umiliință și cu credință de a ta ființă ne-a lipit să crească Și să rodească Viața cerească Cum o dori. Ca noi să crească Și să rodească Viața cerească Cum o dori. Înaintea ta tu ce viața Căci tu ne-ai dat-o Prin Harul Sfânt Lumina ta We're gonna